De profundis. Nu, asta nu pot să o suport Curând un an și jumătate de când ați declarat că-s mort în unanimitate Toți proștii câți m-au cunoscut ziceau Mi-era un fel de rudă, cu cine ar fi crezut? Îm vine să-mi viez de ciudă Profane mâini mi-au răsfoit la Iași arhiva Revistele m-au prohodit Amicii mi-au mâncat coliva Mă pipăi, stau nedumerit, mă trag de păr, simt că mă doare. Nu, n-am murit. Vă dau cuvântul de onoare. Scriu versuri proaste, de ce exist? Mi-e dor, mi-e foarte dor de o fată. Trăiesc de vreme ce sunt trist și rid, ca dată. Dar astăzi, negru și zburlit, de cum m-a prins dușmanul, vă dau deveste că am sosit întreg și eu și geamantanu.